Nya ord Må Måtte Jag må hon leva Födelsedag Födelsedagen Födelsedagar Bjuder på Gäst Gästen Gäster Runt Skålar Skålade Skålat Skål Maträtt, maträtten, maträtter, smakar, smakade, smakat, själv, självt, själva, för, räcker, räckte, räckt, sallad, salladen, sallader, ris, riset, ris, ja visst, uti, Hundrade Fyrfaldig Fyrfaldigt Fyrfaldiga Leve Levet Leven Leve Hurra Grattis Grattis på födelsedagen so, zoo. Sot Son zoo Går på so Måste, gumma, gumman, gummor, min älskling, kopplar av, kopplade av, kopplat av, riktigt, låter, lät, låtit, lovar, lovade, lovat, hemarbete, hemarbetet, hemarbeten. Elefant, elefanten, elefanter, giraff, giraffen, giraffer, varg, vargen, vargar, apa, apan, apor, fågel, fågen, fåglar, älg, älgen, älgar, räv, Räven, rävar Björn, björnen, björnar sebra, zebran, zebror Lärka, lärkan, lärkor Tiger, tigen, tigrar Lejon, lejonet, lejon Igelkott, igelkotten, igelkottar, mus, musen, möss, hund, hunden, hundar, katt, katten, katter, gås, gåsen, gäss, yes. myra, myran, myror, Gris, grisen, grisar Orm, ormen, ormar Fisk, fisken, fiskar Får, fåret, får Åsna, åsnan, åsnor Tupp, tuppen, tuppar Djur, djuret, djur, skäller, skällde, skällt, jamar, jamade, jamat, häst, hästen, hästar, gnäggar, gnäggade, gnäggat, ryter, röt, rutit, brummar, brummade, Grummat, grymtar, grymtade, grymtat, väser, väste, väst, gal, gol, galit, stark, starkt, starka, hungrig, hungrigt, hungriga, listig, listigt, listiga, lamm, Lammet, lamm. chock, tjockt, tjocka. Arg, argt, arga. Bi, biet, bin. Tyst, tyst, tysta. Modig, modigt, modiga. Dum, dumt, dumma. Envis, envist, envisa, stolt, stolt, stolta, trogen, troget, trogna, vig, vigt, viga.